היפופוטאם! פו! פו! חד שתיים, חד שתיים! פו! התוכנית שאתם מאזינים לה מוגשת בחסות רחוב הרצל! אם שמתם לב, יש רחוב הרצל בתל אביב, בראשון, בחולון, ברמת גן, בנתניה, בני ברק! הרצל! רשת הרחובות הגדולה בישראל! רשת ענפה! מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אני עושה? מה אני עושה? מה? אז איחרתי קצת! זה אומר שצריך לשחק במיקרופון? כן! אפשר להתחיל! רגע שעוד תתחיל! זה נמצא איתנו באולפן, האיש שנודע בכינויו, האיש המעצבן ביותר ירק, בעולם! ירק, ירק, שיספר ירק. לנו איך ייראה העתיד, במהלך שנות האלפיים. הופה! זוכר שאמרת לי שתמונה שבע אלף מילים? אז קח תמונה שלי, אני הולך הביתה, תזרות! אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה. בטח שאמרת, תנסה לי להיזכר! שנייה, אני חושב... לחשוב טוב! Mm -hmm. מה זה, יש ריח, שרוף? תפסיק, תפסיק לחשוב, תסבור שאתה בערכת בכל אופן אני חייב לזוז! לאן? אני לפני סגירת עסקה מצוינת! קונה מגרש, פותח עליו דרייבין שהוא בית כנסת! דרייבין? בית כנסת? אנשים יבואו עם האוטו, יוכלו להתפלל מתי שהם רוצים? אבל אסור לנסוע בשבת! נכון... חבל, עד שעשיתי קעקוע של טבריה העתיקה! תסתכל, מה זה? על נו, נו תקרא הקטע שלך ונזוב, יאללה. יש מעצבן יקר, ספר לנו על העתיד, מה יקרה מחר? מחר <מח> זה לא בעיה! על הבוקר יש קפה תלעד, ירדן העראזי, סורגת כבשים על הבוקר ככה ו... מה שמחר. ספר לנו על המילניום הבא. על המילניאק, אתה מתכוון, מילניאק! לא, קצת על העתיד הרחוק. טוב, בוא, אני, יש לי, לגבי העתיד יש לי ניחוש, ויש לי ניחוש פרוע. הניחוש זה שיהיה קפה תלעד. הניחוש איך תראה הטכנולוגיה של העתיד? כיצד נשמע מוזיקה? והאם יהיה גורלם של הדיסקים גמרו התקליטים? בטח הדיסקים יגדלו, יהיו עם סריטות ויהיה אפשר לשמוע שתי שאלה שמסקרנת את כולנו היא חייזרים, האם הם ננחתו? חייזרים? הם כבר נחתו? לא. אז מה זה יונה אליאן? אה, אה, הבנת, אליאן? לא הבנת, אה? כפרי עם קש בפה, זה מה שאתה. החייזרים נחות ינחתו, ויגרמו לפריחה בענף משק כחלב. מאיפה אתה יודע? מחללית האם, חלב, אם, הבנת? בדיחה הורמונלית קצת, אה! דוי! האם אתה בטוח שהחייזרים ינחתו? חייז קני שהם ינחתו! אבל אין לך זקן. אז לא ינחתו. יק! נעבור לשאלה הבאה, מה תהיה השיטה הכלכלית במילניה שמתחיל בשנים אלו? במילניה, אה, יהיה כסף חדש, ששטרות חדש, שיהיה שטר של 67 שקל, עם דיוקן של ססי קשת! ססי קשת? בטח, יוני, אליאן סדרה לו, נהיה, <laughs> כיוונת? <laughs> שאלה שמסקרנת אותנו תמיד, מלחמה תהיה? <laughs> <laughs> בטוח <laughs> לא תהיה מלחמה. מאיפה כל כך בטוח? תשמע, לאנשים אין כוח להתקשר לתלם מסר, אז ילכה יהיה להם כך! <laughs> <laughs> איך יראו <יירועה אנשים> <laughs> בו האנשים יוכלו לפרק את האיברים שלהם ולקנות חדש בחנות כשמישהו יגיד תקנו אותי אם אני טועה יצטרכו להביא מברג מהבית ופלום בגדה מפתח שוודי למה שלא תעשה משהו מועיל ותתרום איברים בעצמך? אתה יודע, תרומת איברים זו סגולה לחיים ארוכים? לא לחיים שלי, אבל אם אני תורם. נו, ברצינות. כבר תרמתי, עשיתי את הכרטיס התורם הזה של האדי, אדי, אדי, למה אתה כבד? למה אתה לא תורם כבד? רשמו את הכתובת שלי, אבל עם מספר לא נכון. איך אתה יודע? הודעתי להם שאני מת, אבל הם באו לשכנה שלי, ניצחו לה את הרגל, לא נכון. זה, זה הזמן להפסיק. תודה רבה לאש המעצבן ביותר בעולם. נוסור נוסור, עזוב. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז uh, מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפופוטם. C-O-I-L קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.